Bismillah, rahman, rahim, alhamdulillah, ussalatu, ussalamu ala rasullillah, wa ala alihi, wa ashabihi, wa men, wa ala. Të ndërruar shikuas të gjithë ju që pëna ndëqni në kanalin PIS TV. Jemi në tërësmetim të drejtë për drejtë, në emisionin ton që ka thotë feja. Me lëjën e që në fillim të këti takimi, fillimisht ju përshëndes me përshëndetin e bukur islamu e salamu alaikum, e pasajt ju kërkaj fale për këtë v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 Atër në vdekja mojë është proces i shpejt dhe i shkurët, përndaj duhe që të jetoj me këtë fejt. Nërso që ështëja vdekjes, në kolidhe me fejt. Mënyra si të pregaditemi për vdekje, si të vdesim faqebal, si të jasigurojmë vetës ton një uthtim të sigurët pas dekjes, qëfar ndodhë pas dekjes, po këto mësimin e mësën feja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 nga se kurë kujtë një se ka mundsi me vdekë nesër punë e mirë gut i bën më një herë. Dini rë që thot për shembull unë e kam dërmën më fal, po ti ke ismat. Dhe ku kismat zbot kur. Se kismat është gatot kismet. Po më i thonti nesër që më vdek në ora 5. Me e pas mundsi, s'kena mundsi po tha më pas mundsi më i thon. A thot do të falna në ora 7, absolutisht. Filan me falë në mazë menerë, s'ka ko, s'ki më kur. Ndhe i vdekja ka një reflektim pozitiv të kënjëri, nga se njëri kupton se jetë ati sa do qëtjet e gjatë, sa do qëtjet e begatë, e bojshme, ma djedhë me sëprova, e ka një fund, e ka një fund. Për dhe i vdekja fillimisht të ndëruar lezër dhe motra, ka reflektim pozitiv të kënjëri ju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 bi evdekja dhe i harron të gjitha këto sprova përball shpërbimeve më dha që potrisnë kaloj më nduara në gjitha sprova të tjera do kësht gjithmonë kështot s'kam ekon gjithmonë kështot jeta është kështot her pasuri her varfri her smund dhe her shëndat her kia raja drua dhunë ajo ka gjithmonë një situat kur bota nuk rimën e gjallë gjithmonë lëvizje të vazhdueshme gjithmonë lëvizje të vazhdueshme andaj çfarë sot dje kështu nesër ashtu edhe sot dje gjatë njëse kime vdik, dhe të të të të të i, i varë, pasuroshin shalovë, jë ismur, shurosh, për ndaj është një lej mehlemi për sprova, dhe kanë këtë rast, ndikim, pozitiv, në lehcimin e sprova dhe fatkecive. Dhe e treta, dhe, dhe të të që ka thëndjetart është, se të bën, të bën të pajtohësh, dhe të keshë një lej kënëtësia me atë që ke, me n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 Kjo është me vdekja, edhe me tjera, por njën nga këto mjetë, dhe njën nga këto masa që duhet me indermar njër ju, për balë këto e tri, të arritur e madhore, dhe të rëndësishme për e në di, është edhe vdekja. Ta ku të më vdekjen, po mësë me më harru, nësa Allahu Gjellë Gjelalu hu, vdekjen, në e ka përme më vdekjen në shumë vëndën Kurën, edhe vetë Muhamedi s.a.s. Andaj, e simtari nuk e ku të më vdek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 Kjetë është e gjatë, ka shumë mirën të, pa dhe në qufë se ka sëprova, ka varëfri, ka smundje, të ku e ka një fund, sërgjit mund që është tut, në besumë se pas sërgjit, ka, ka shpërlime, ka gjennet, të njëri të të në njën e ati shpërlimit e ka fundit, në momentin kur e kanë ka plus sëprova të kësa i bëvëtë. Për të i shtëmë në fërgjit mund që timi optimistë, Timi optimist, jo timi pesimist, jam bëllim vetës o në dyrë, të pashpres, s'ka rrugdalje, o prish dënja janë të naon, keqë u bomë më zvetë, jo Allah, jo, ka të mira alon, hamdulli jo, la, nuk është këtë zëmë, nuk është këtë zëmë, nuk është këtë keqë, po ka të qia, gjithë mund ka pasë, pas, ka sëprova, po gjithë mund ka pasë, po ka të mira, hamdulli la, ka shumë sa të duqë të na më të mira, dhe do por të këshjet mos me njëru, po, me prënu se janë egzitente dhe me i luftu, me i largu, por jo me shqyt bote me sy të zi, zi është kajtë, katastrofu, bo puna, më zvetë, nuk ka që ashtu. E ja se Muhammedi sallallahu sallam i ka pëlqy optimizmi, e vdekja si pas kuptimit islam e ushqen optimizmin, e jo pesimizmin, kuptimi i drejt i saj, e ushqen aktivitetin, e asësit dëmbelin,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 ian që dhe sa pa çfarë që kjen në lutë si sa roim. Sidoqoftë, thot jam një vajzë jam martuar pa i pyetur prindërit. Por tani babi s'pon fol. A sudon më pa çka kishim u thon. Vallai ke b u gabim çe ke b u kët hap. Nga sa është dashur me konsum me prind. Edhe më shprendret kan çap me konsultu. Po në mendje kur mëra të mira i bind se me vërtet ky djalë meriton që të jetë burrë, por ka babë që ta nalt mirën.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 Jem ka ndinën me një burë të martum, po të është i mindar, se on të është i fali pës kune mazë, a e kam gjuna se kur nuk miqin nga me endja. Men. Allah i dur, subhanë Allah, me burë të martum, po edhe pa martum, kjo është, po me të martum është më zvet, Allah i narut, kjo, kjo, kjo, shkatron familje, sa, so, sa, so, sa, so. kësore është, të pendurështë e ka lau sinqereshtë, dhe qdo lidi me të që ka ki pas, ta këpot nëmërë telefonit, fotografit, SMS-at, bisedat, krej që ke pos, kujtime që ke pos me ta, mundohme i njërgu, vendit ku i konë me ta, mundohme i harru, mundohme më shkëpu tërë sesht nga tërë aja që të lidhë me qatë njëri. Fillon një jetë re, pëndojt e ka lau, ljotë a lau në mënorë që me ta falë edhe me të ndihmu me fillon një jetë re që është duhet, lërë këtune vepërë të ligat, të ollëta që po sh në qofë se të ka lau për ndorë, sinqeresht, dhe indërmer të masa, si duhet, nuk mendon, vi mendime, lërgoh, dildikon, re, re, remen e shoqe, birë flajt e ke fundet, lecëzat diqka, falu, lërgohi mendime, luftoj këtë mendime, gjithë qka qka lidhme të, ma di në qofë se ki hedije, në i teshpiti, je për dikujt, mundohë gjithë të lidhme të me shkëput, me lejnë e lojë e lojët dalë nga daj, filloj me uftu vë situatë Më poku ton kurna konktoc shikna kalu. Ek kët bluza e ma ka ble. Ek çiktu ku na dën fotografik, kështu sa haron kur kështu. Kto fatkeci kështu sa haron kështu. Ne duhet të them që krahas ndarjes fizike mundohet që edhe emocionalisht të ndash përiti nga dal ngadal. Që të arrish kët periudhë e kaluar, do të, të falë ishalla që ta falë Allahu xhella uala dhe të pendosh të ke sinqerisht aftë. Sot jam dar gaburi, ishim shumë mirë po u prishëm për një herë atë.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 Duni me luftumet e kalu këtë tat. Te m'lehen e Allahu, s'e ka mundësimin ndikou qysh do nai vet. Po, a je koni fuçi? Qat soy ka pa Allahu azhax. Se si spru pruva, por edhe njerza bën hizmetin bajegë shumë afër. Dhe njerza bën hizmetin bajegë shumë. A te mashinëstra, u roli beso ta meon, qe na e kenani problem. Te ç'ky problem para pa probleme. Hajde qe saç fash ky problem, po bashk punoj me te kalu. Po bashk punoj me te kalu.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 kënga është sa pa të mundsi të kushtojm kohë pyetje me SMS mbrëna se ku. Ktu ne e bëjmë një shkputje të shkurtër për t'u rikthyer përsëri me juve së bashku për këtë radhë me inkodrimin e televiziont të juaj. Andaj na ndiqni Zot i juaj.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 Edhe pse si kimiani të më fol. Aziza, kokum burmi jetë kumfong shtë, vetëm diçysh një kundëpërgjigje në këtë. Jo, e vesh, e kam golf vetëm me yek. Po do të thotë ato që ja të marrva. Ah. Po. Edhe besa më diçysh një kundëpërgjigje, sesa të folën për mirë, është nuk e kam ikrën e madhe, e kam normale kështu. Po. Edhe pyetja e dytë është, nëse kanë vetë ku pun xhami e namazit me fortin. Pa? Një gjallë që dollë imam atë të, do, no, vë dhe vërë qatë vë ha bitë ka dhënë selom. Gjëmonë dhe për masë që ja kanë ndilmu të i thonë sëponë Allah, edhe aju ngritë të ani masë që ka dhënë selom, Allah e këbërë dhe ngritë me së të në të nëtërisë, i ashtë i vleshën kë i namazë, po, po e qartë. E e qartë. Reikum së nërë të në vërket. Se vërket, pyte së parë për mjekërën, dhe që kjo duhet njerë Ka të qërë qënë private, për njështë nuk e dëmëtën, kërkan, nuk i banë sharë kërkujtë. Pëse njërës përzit njëtën privat dikujtë? Për shemull, unë në kuptesin qofës e lëshimi mjekrës, për shemull, njerën me shumë mjekrën, fillojnë me dojnë puqërën e për fëtyrë, fillojnë me u shtonë këdora, normalë e baba, që e për që e të bo, apër që për dëmëtën, në kuptaj që kë Ose për shembull, po lëmë shumë i ekran, edhe si i ekran tani më më shumë një herë të keqe, që kur kur shpeshun rrin piteje. Edhe kuptoj ato që kërmiqërsun po rrin. E ku për shembull, po thon kushtimisht, ma njëri person vetveti u çifit i, më vëmë thon për shesë, për shembull e ka pas ku një fotografisti kush thot se për shesë Do të më mësuon ti Kapavçi që çështë privata jam e tek fundet, mos po bëj dëm kurrë, po të bëj zarar kurrë. Dha nëse ti ke gjetë pajtueshmëri me babën tënde në spital në për mjekër, me vëllain tënd, më nëse ajo pak ndradh më dytë për më intervju për të punë, po nuk duhet mësuaj që bash për gjithçka më u përzin jetën tënde, tek funde ti ke jetën tënde. Në, në, jetë në sa i pi atë jashtë i bën hise me telefonin, hiqëse kur vit apo çështë, ai tani edhe kjo nuk është nuk e kor funde serialit. Tek po fillon seriali tani.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 ato shembu nuk kanë të bujnë me islamin, nga se dhe ato nuk janë nisë nga islami. Nga se asfeja t'yre nuk është islami, te ka mund kjo është qëndrimi islamit për këtë qështje. Ndërso ato janë nisë nga parimet e tjera, dhe normalisht nuk nëmë kupton hadithi se dhe të të shkatë rrota i shtetë, apo dhe të bëtë, a pëtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të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 Në duhet të emë që e, ka dhësa dilema që janë, duhet me ditë kur është koha, e, kur është nevoja me të i të i të uatu. Ka dhe njëra që jenë thjeshtë në shra qështje kurreshtje, ma shumë se që në qështje interesi dhe dobije. Apo? Ma shumë me qështje kurreshtje. Për s'ka në interes me kuptu këta që tash, po që kurreshtje kom lezu, po me interese me ditë. Afton. Mirë, nuk prish punë, edhe këtë e sharojmë, nuk ikum nasë për i kësaj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 Shum bukur e kjo. Mir po, poremi është tek ne. Na kanë ne ujorë sa për këtë çështë të femrës, shumë gjëra me të kalu, shumë gjëra me i menjanu që kanë bërë me paragjykimet për Islam për femrën. Tani ku t'largojm ato, e kemi të qarta, edhe këto punë sherrohet sherrohet shumë drejt apo. Dhe dua të them që ë uh, dilemat që i kemi letjen të ndalidura me interesin e dobin ton. Jo vetëm kurrëshja Qasë kodel me kurshka don normalisht unë nuk po dumë e privuaskan por kshilla ime por dobi është që të ndaliden çështet me ato që ne na bëjmë problem. Në qoftë se nuk e di çit përgjigje dëmtona. Ah, kjo me ndjerë përgjigjjem. Se ko, po kët përgjigje edhe 10 ditë mos e marr vesh, kur jo nuk dëmton as ti as kurkusha. Kjo është një rregull që duhet ta kemi parasysh. Dërsa në qoftë se respektojm rregullën e msimet e Islamit. Om. Um,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 Për këtë arsye edhe nuk po duam me inë koment në ksoj mather, për shkak se e di se ekziston një boshllëk i madh për ballt trajtimit të çtojm për farmë dhe parodgjimit të shumëta që mendoj shërimi i kësaj duke anashkaluar shërimet tjera paraprake mund shkak të shkaktojë më shumë hutisë se çarsim. Jo pse nuk ka çarsim, e ka çarsim në atë e ka rëthëta dhe nuk bien desh kjo as pak me ato shërimo që ti përmend, absolutisht. Allah dhe mësmir. Kemi telefonat të inkuadrojnë Këmë vendosë përgjyshen me të hajinje gjagës për studimin në arabi. Pa. Nuk e kemi tafërm, asë nuk e njohëm, vëtë në përmesë një, një tafërm e të. Këtja është ka vlerën si kur me pas shku vëtë ajo kërë ka qenë gjallë. A këshë pas vlerën ma shumë si kur të shumë shku në atë dikë është prej familjes. Pa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 Posaçirës që kët obligim pa e kryer një student që as duke studiuar për fenë e një atven, e një vlerënativeni, e i një rregullt e haxhet, de këtuçi besoj që, që kam më e bën mëyrën më të mirë të mundsh më të më korrekte. Prandaj kjo duhet të tjet një forloj, një fllëstimulim për ju se keni bën mirë që e keni angazhuar dikën tjetër me buhaçin për gjuksim përmia kryo obligimin për kët çështje. Edhe pse thash, normalisht në më pabo dikush pyetë kështa më e mirë, por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 është një shkoll e cila, pa dyshim, që nga formimi saj e ka dëshmu, dhe me thonë, efikastet në saj e ka dëshmu, sërjusetet në saj, dhe kontribut në saj për këtë ven, nuk e prodhu me dëvret kuadra, konstruktiv të sët i kanë bëhet dobi i këti veni. Dhe gjithmonë në udheqet të medresë kanë qenë njerë që me dëvretet të formuar intelektualisht të pje kur fetaresht e kështë më radhë. Mendoj që edhe kësaj radhë, edhe dretori medresis, d qi në humir dhe profesorat e mدرسes janë jerst kuptuar. Edhe edukatorët janë jerst që aty janë për të shërbim nzonësve, jo për të bë atyre padresie. Dhe mendoj se nuk duhet me krynenësi dhe me arrogancë për zgjidh problemet. Ata më kaunëse bëj kur. Mendoj që nuk duhet kështu më i bëaftë. Ka një përsërime, ka një për biseda. Ndoshta ka ndonjë arsye për shembull juridike që ata kërkojnë për shembësh kurumifrin. Për shembull, po them kushtimisht nga se tashtë medreseja është në kodrë të Ministrisë Arsimit, dhe atje kodrë regullat që vlenë si kurse vlenë për shumë shkullat tjera. Për e do të në mirëkuptu nga njëre kërkesën që vije për e tyne, jo gjithë mund të komentuat si në kodrë të, për shambull, për luftojnë finë, nëse medreseja luftojnë finë nuk di ku shëmbronë. A ne duatë ma shumë se gjallë është i ri, është në të fazën pak nështë edhe të euforis Ma të i përja favor, i favorizon emosionet se sa logikën dhe arsyën. A ne mendoj që ju si prindu me shku me bisedu me për gjesë të shkullës. Për shka bëhet fjallë? Për shfar pantalona? Për shfar mjekrë? Për shka është? Apo? Shërimet kur banë nëse me dë vërtet ka nevoj që të ndërmerë kësi masa djallik për dërru shkullimin unë më nëse duhet me respektu kërkesin e u dhejtë se me dresesat. Ata nuk pa e Por në çonse është një rritje e mikrës që mund t'ju bën aty në problem, kuptim të rregulluar uh, së mësimit e ku edion çfarë, atëherë mendoj që duhet të bashkpunu bashkarisht që me ruit mëdresën dhe uh, mos më shkakto ngarkesë të probleme. Ponon tjetër e di që duhet edhe mendoj edhe besoj që kështu ja bojn, por kjo është një porosie përgjithësime, edhe edhe edhe, edhe edukatorët e mësesë, domthon se të mirë kuptojnë kur dikush është në mjekër nuk e kalofu pse është buri i keq jo që ka qeshupse zonsi do po ka qeshupse do më ndiej pejgamberin sallallahu so, alajhi wasallam do më kon do të thon në rrugën e drejtë është një shenjë e devotshmërisë dhe mendoj se dhe në qoftë se duhet me kërkuar me hijgu me me bi zonsin me ul me ja shpjegu me sqaru qase më nëse mënyrë urdhërore hiqe banë un ta bëj kështu më nëse në kështu mënyra nuk zgjidhen problemet as pak dhe kjo komoncia e hiq mi e kënd për i mbetë në xamër pesë ndoshta allah ndaj urrejt të armicesia hidhrimi dhe mendoj që këto gjëra nuk na bojnë mirë as pak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 a çka t'r vias jam të ballafaqu më një problem nëse më i me çujtë shëndetsor për ka ona maskullore. Kon po, dog tin tinës kom pos çka pa vinda si çfar punat i citon. Sa i përket ona sociale të jetës ose mënyrës të jetu në çka infeksion ka dikush shumë për arsye, se më pozitiv të on. Për arsyjesën ka distancu prej shëshnish që na shtesin kohën edhe bash çdo. Tash gjatë së sa i kohe un kom arritmi posa nat më largë dhe më kuptoj jetën më mirë. Po, do më thonë e mira e kti. Ose un kombosë voi punim shtite që deri para katër viteve, se kum diç ç'do të më pasnjëri, ajo ku me besimin më i kotën zot. Po alhamdulillah. Ëh, tash i voli pesë vakte namaz jam shumë shum, më i moralshëm, por çeshi hoç ë invokoj jetë mirë. Alhamdulillah. Problemi kamitë të shëndeti, përveç efekteve negative që më jep çikë infeksion përdishmëri, tani tjetër se po pengoza hoç mos ka shanca që serin, më mirë të rasti. Nëse pas fmi Se nibaktiere është nëse nuk sharrot me ku i di çfarë fundi ja. Po. Ëm një mkonë përmjes që dhan në Shkodër, në Prishtinë, po paku paraçet punë, uh, pak problem paraçet puna financave së bi vëllit me këshill. Shikosh problemin që nuk më sharrun edhe as me antibiotik fort. Po. Kërkesa i han drejtë hoyx, ose çon se kim mund si mund mu lut për mua. Ne më vëçaria për mua shnohesh në çfarë mënyre të hallolle që është e mundshme, se diçmë një yere drejt, ndoqësi jete. Allah i ka mundësimja për anu, do atë më letë. Selam, aleikum roqë, unë dhe gjohëshëm për të mirë, i shalës të më ardhëm. Zotë i trujt, aleikum së rahum. Allah i për mu është shumë inkurajuse kër dhe gjohë njërit sëprovum, ma dhjemi një sëprov, një të letë për një ma shkoll, ma dhjemi të qovët e femër, të kësën e të tjura, i cili nuk shikanë vetëm në aspekt në zymë të sëp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 Që Allahu të jap shumë mira para shërimit. Ka mëdha që shërimi. Shumë gjëra që ti ka e Allahu për ta për Allahun janë më të mësa se shërimi ato. Shumë gjëra që Allahu ti ka në këto provë janë më të mëdha se vetë shërimi. E kur ato ti ka pas ti kanal mendoj që as shërimi s'kam me të anëlafton. Ndërsa i përket lutjes, pa e ruaj në çastet vetmisë Allah po me Allahun azhgal, nuk po duam apo publikisht, por me lenë Allahu nuk do të harojmë inshallah. Më lutë Allah në gjellarë për ty që Allah të barek o të ala me të shëruë e me të jabë kërë në këtë botë e në botë në të të trapët. Kemi telefonatë i në këdrujmë? Salam alaikum. Alaikum salam alaikum. Allah ishë përbliftë për të jenë unë që po jetë me të jenë eti. Në pyqë që nësë komë në të që ihoj në dërëmë. Urna, urna, urna. Në edhim të rrëtë që në që kua është në haqët Dhe shumica e çmimit është rrit në diku në 120 euro. Po. Si çmim po frigorafa mos poi pak mos po i largon prej sigurën, thalloh, derja e qurbanit, çon ditën e qurbanit Bayramit, inshallah. Po. Kyçja e dytë është se sa pas mundsi me askaru pas jematlindve që premja e qurbanit është pas të falut namazit, çdir tha jetë Kur'anit, që na bën me tije. Po. Në shumicë ata tentojnë me prej natën e qurban Bayramit për dhë dhe ku, të dhënë, na i tregojnë që qurbanisht qurbani ne ashtu na munden gjithsa bën per Allahun per jote ton e ju per ngeu dhe tjetër hyje dashka ne dit ku pat ju përziet avajoni vogël ai madh edhe sikum shikeren google allah ju shpërbli inshallah Ta. për këtë çelim për këtë ditë që po shkëndoni amin aleikum salam wa rahmetullahi wa barakatuh allah sllt te ty separkat pyetja që kanë bën me qurbanin ne padyshim se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 beso lus që mos të keçë përdorat Kurban Bayramit për të për të fryr çmim apo nevojë, për të rritë çmim apo nevojë, po janë tjetër tregtarë që kanë arsye të veta ndoshta pse e bëjnë këtë çmim dhe mendoj që kush i ka mundësit të pren, kush i ka mundësit, nuk e ngarkon Allahu as këmpërti mundësive të tij, apo tani. Ë koha kur thirrës së Kurban padoshim sa pas falës namaz Bayramit dhe këtë kjo shërohet vazhdimisht. Hoxhallar tash fillojnë për hyjë mëshëruen për derse edhe vazhdimisht duke treguar se ku konkordojnë prej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 Çi fëtëresh të ndarje nuk nuk dihen, andaj ajo ka emën e vet, kjo ka emën e saj. A e ka fitër bajrami, kjo ka qurban bajrami, nuk ka të bëj me bajram të madh apo bajram të të vogël, apo ton. Ë kemi të lëvdatë në kuadrojm. Orna. Të po, pishë po, maskull në fiolë, ti kuptoj se nuk është sepse jola më e mirë këtij shekull, domhor më, më e mirë këtij shekulli është fjala e mirë. Po, po. Qarsta. Andaj me fiolën e mirë, jo keni për të përpucur sa do në mund.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 Uji ditet me ujit e thjesht që është bër intern i jashtë më ndyshon njëra nga ato tri cilësia apo. Prandaj kë rregull i i i i i ujit nuk vlen për ujin e ditet apo. Nga se pejgamberi sa sallam vet kur është pyet kanë huha ta ma hunu ma'u. Është i pastër uji ti, para të silrë me të. Edhe coftina në ujë në në ditë është e pastër. Për dhënë nga coftira jashta ditet safton. Andaj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 eliminën këtë gabim. Edhe selam qësë e pare imamet, këthej është prapë namaz, dhe për et imamin, je bax selam e te, namaz jo është në regull, nga se përdejë se e pason imamin, dhe primet e imamin janë që mbulon në gabimet e të uapëtën. Mirë, kemi telefonat të rrëllës uh, uh. një kodrojmë. Selam, aleikum. Aleikum, selam, rahmatulloh. Hërë që është për në këtje, për që është e në hakikat për smit, e kur ka ku pë Po. Edhe ku është koha më mirë për praktikën, por në çfarë mënyre është më mirë, më së vakt për praktikën. Po, është po e qort. A kika është një ë uh, kurban që therrët si shenj falënderimi dhe mirënjohje ndaj Allahut manduar për fëmijën që të ka dhënë. Dhe msimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kërdetim janë se ditën e shtatë nga lindja e fëmijës therrët qurbani për të, ditën e shtatë. Do të thotë, nëse ka lindë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 Tot fillimi është ku a shkohet në javën e parë, ditën e shtatë. Si ka punë, kur do të çibon punë, pastaj e thër kurbanin. Kjo është se për kët kues. Sepër kët mënyrës, do të therrë atë një sigurisht normalisht kurbani dhe shpërndarja e tij apo apo shfrytëzimi i tij bëhet në mënyra të ndryshme. Mund është një pjesë më e ndal për veti dhe një pjesë më shpërnda. të e shpërndar. Mund është të thërrin me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 kjo është e rëndësishme. Pastaj çfarë bën me mishin është çështja pastaj ë eh, josh shumë e rëndësishme lidhje me me akikën apo. Mirë, kemi telefon, të të rregullojmë. Selam aleikum. Aleikum selam uratullah. Mund të më thoni çfarë të bëj, bëj sikur ka të fajë, pse tani çuhet në te dhënë kurban, edhe atë kurbanin pastaj me dhamin te varfurit, a është për tri poshtë? Po, është, është. Sure. Këja është pytja njëjtë, do të të me pytin përa plakë, përa kikën. Nëse i ka, se e këmtoj, i ka 4 vojza, gjdo vojzë duhet ka një kurban me prej. Por si ka mundësit, ani, dhe te prej njërë njërë njërë për njërënën. Tani, ma vonë dikur, mas kur t'i bojnë punë për tjetërën, nëse si bojnë kur, kur se nga rkonë Allah, a zë gjelë ma atë që nuk ka mundësit. Por gjdo fëmi e ka ka një kurban. Nuk m apo nga se duhet sesin me koni ndar me kurbanin e vetë apten. dhe se përket shpërndarës me përmena nësë do në shpërndante të rrin nësë do në e pregadisi u shqim dhe ua prezentan me gjëve dhe dëshamire të afrëve nësë do një piesër unë për vetë i tjetë shpërndan nuk ka problem këtë të tim si do që e kejmë më letë dhe më përstasëm që ashtu, ashtu, ashtu i abonat mirë inkuadrojmë të të të të në radhës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 Ki mundësime pasi jetë lumë tërmetet të dhe të mirë, nuk ka ndalesë në këtë drejtima. Mirë kemi të të tëre në kodrojmë? Mirë Rama. Mirë Rama. Në parë të parë dëshë me të bunën që të të të. Porna? Uh, burin më daqëronin në të matë funën. Po? E, në të parë ja. minë ëh më sjom më falni po zëri është ori pa qartë më fal a ku më simi ngrit zënin më shumë ose diçka se s'po kuptoj njam nikur marr tunën po e keni asnjë shpesh ose dure dashur an në mikrofonin të gazet po e kuptova dashka po e çam same voj çabullu po po po e çort çortë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 Në të mundurëm e të do në disa prej, nuk e dhja e në efikase, nuk dhja krymë punë, por unë për po të do në disa, disa për po më nejë, për po mundurëm e të do në disa pika që në shkalla do në do të krymë punë. E por a mirë më ullë më bisedu me burinë. Më të rëguse, ti për din gjendjen, ti për din situatë. Dhe nuk ka mu hapsirë për me në bjullë. Qfar ka gjithë të aje që s'ka gjithë të ti? Qfar ka atje që s'ka të ti? çepo e bën me të long ty me fëmijë më sku diku në teatër me në dytë morale vet me me me me me me, me shëmtu morale derën e tim me me me me me me enzif tyrën vetë që më rat më në çë më në çë përkatu do më biseduoft e dyta është që thjesht me eksum nam an tallahu ta xhall të pashton zoti allah xhallahu ala nëse beson të vran nuk e din ti ku do të kja si do të kjo vec Allah nuk, nuk bandi kush pun tila që Allah mështë me dënuhun, këtë botë e botë në të të të të të. Gjithashtë tut, edhe, nëse dhe kja nuk krym pun, të kebun me fillu ka pak me vrejtaj një falaj edhe një falaj, eh, pa disponimi familiar për baltia, pak në cije. Nëse kjo bëhet presjan për të, po the me vlerësu nështë ta bëhet presjan, nëse jo, do të me nërru me njërën. Edhe me bëhet dua. Lëtë Allah në gjellë dhe ora që me rujtë, Luta. Nga se fatkësin këto stota shumë se grovëto Allah thë ja çafën e mët, ti kish më bë, më my dikun me ta bashke. E kuptoj mlyf, e kuptoj uritën, po më mirë më bë do apo të mirë. Thë ja Zot udhzoja. Përsa i dha burrin tëm ju këtij familjes e dha atë grua, atë grua të skret martu me që edhe e burrëve të kam martru, e shkremë burrëtuja. Luta Allahun më ndon, luta. Luta Allahun më ndon që Allah më udhzo, më thon të mirë. Luta Allah xhel xhelalu. Ti jeni grua që jeni sprov. Ti jeni grua që jeni zarrjen siklet. En këtu situata me dëvërtit lutja pranot ma shumë, se kur është situata normalë dhe zakonishma. Andaj, shudzaj këtë pozit, shudzaj këtë situat që të ka la u gjellë u ala me, bo lutja. O Allah, u dhëzaj e. O Allah, lërgoj e pe pesaj. Këthej e të këfamilja vetë, këthej e të gruja vetë. Për dhe që në këtë njërë, mundohu me bo zidhjet. Mundohu, mundohu me, me, me, me, me e bo përmestim në duherë. Gjithashton qëfë se përshambullë, Ndonëse më kuam pak edhe spoduat edhe me arsye të tu, larg asaj. Nuk më duat atë, sepse ai është kompleti parsyetu. Pa për këtë çfarë bën. Por po them, si si si si, si metode apo apo si si, si, si, si mënyrë për të zgjidhur problemin, shekë ndoshta ndoshta më cekon pak ndoshta ftaf për bollti, ndoshta ndoshta psikofru, sa duhet atçka i ka nevojë. Po them kushtimisht. Dhe kjo e ka bëhu që më ndëraj më me bëj zë tjetër. Kjo ai s'ka drejt me bukot. Spoduat edhe me arsye të tu. Por si analizë duhet me buo nga njëherë. Kësi nga njëherë me në vërtit, dhe bashartë nuk e qëjnë dhe që dhe qështë duhet. E pastoj normalisht e ku të gjonë dhe ku në më mirë, shkanë edhe gruja dhe burëj. Pa të këtësishë, kur mungon frikan dhe allaut, kur mungon ndirë dhe morali, njërë qënë të likë për balsoj. Nuk zhjetin pastoj mënyrë dhe metoda. Në mëndaj që shikon ndështë, ndështëta, ndështëta, ndësht, ndësht, ndësht, po thëmë ka ndëj mangësi nga ona jote për mi ofru ndë një, një ngrësi bashortore ndë një afërsi diçka nështë apo i mund nganë që i ka bo me menu për dikën tjetërej nështë të po themë ka mështë së shke heqë po po themë që ta keshë parasysh se edhe kjo ka mundësi me konë a i nuk është i ashtë të tumë se njëri heqë mështë me pasë gru e ko hara me për kitë punë le me e ko gru në të shpia edhpëse nështë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 Allahu më madh allo që Allah të na ruan nga çdo bele, fatkeçsi e të keqe. Allah na ruan nga çdo keqborës. Avë nga keqja ti. Allah na ruan nga çdo ziliçar dhe keqja ti. Allah na ruan nga çdo lakmiçar dhe keqja ti. Allah na ruan nga çdo dukuri negative. O Allah përmirëso shënjin ton. Na ruaj rinin ton. Ruaj familjen ton, aşërin ton, ruaj edhe vallë vendin ton. Na jap të mira të marra, njëtin e kësaj botë dhe botën tjetrën. Të të